Ezagutzen alditugu gure ahalmenak balda kiguser egiten eta eragiten ahal dugun ala aulgabiltsa aldunduko algara 19. edizioa aukanendu bai aurten korrikak urteta erdiko lanaren ondoren pundu nagusiak trenkatuak dira aurtengo lema euskala aldun izanenda hasierramondo korrikako arduradunak esplikatzen dugu Zergaitik bueno, pues pentsatzen genuelako eh dago hor bat alduntzea dena, bai? Orduan aldundu nahi genuen eta alduntze horretan eh alik eta jende guztia karri, hau da, euskal mundura eta jende guztia karri, e? euskaldun horrek eta euskaldun du horrek hori adirazin nahi dute, ez, azkenen hori gurea karri jendea, biderkatu e, bueno, jende, e, metatu egin barritu goindarrak eta indarro hori biderkatzaileak izan dute. Eta erran bezala, aurten, urepeletik bilbora, asierralmondo. Bai, ez dago horri zer idatzita, baina baukagu bat, idatzita ez dagoen arau, eta bada e, amaitzen den herrialdeak erabakitzen duela, edo proposatzen duela, zuen astea, non dikazi manzion eta urepeletik abiatuko gara martoaren emereztien, bai, toki polita, e, berez, bere entzua eta bere mesua eta baduena, eta harrakastatxo izango da korrikaren azera. Durangoko azoka izanen da omendua, berrogeita urte beteko baitutu imigata mabostean. Emerezti garren korrika, urepeletik bilbora, emigata mabosteko martxoaren emereztetik hogeita bederatira, Euskaldu!